88-ма сторінка, розділ 6, визначте свій тип прив'язаності. Як поводитись з вашим типом прив'язаності? Ну, тобто, він точно у нас є, так? Треба ж просто тепер з'ясувати, який саме він. Ну, добре. Я познайомилась з Вівіан на тренуваннях із баре фітнесу. Вона завжди приходила першою. І запально чи запально, все ж запально, стискаючи сідниці, присідала вже до початку занять. Мені також здавалося кращим заздалегідь з'являтися на тренування, переважно, щоб не мати мороки з пошуком гарного місця. Тиждень за тижнем ми так зустрічались, удвох намагаючись не надто дратуватись, коли наш тренер запізнювався. Одного ранку ми розговорились, і я з'ясувала, як багато між нами схожого. Виявилося, що маємо кількох спільних близьких друзів зі Східного узбережжя. Ми переїхали до Сан-Франциско одного і того самого року. А ще нам подобалося одне і те саме кафе по сусідству, у яке ми взялися разом забігати після занять. Саме в тому кафе Вівіан зізналась. «Нікому з тих хлопців, що мені подобається, не подобаюсь я. А ті...» що їм я подобаюсь, мені здаються нудними. Коли ми чекали в черзі до замовлення, вона озирнулась та пришепотіла. Що мені робити? Доведеться на комусь зупинитись? Вів'ян хвалила не вважати себе тією, хто задовільняється наявним у неї. Вона займалась корпоративним піаром у великій компанії, працювала з тим, що називають кризовими комунікаціями. Кризи вирували того року, як і кілька попередніх, тож Вів'ян мусила завжди залишатися на поготові, налаштовану на будь-яку судову тяганину чи замовлений матеріал у пресі. Вона тренувалась п'ять разів на тиждень, була радикальною виганкою та нещодавно отримала права на керування яхтою. Ця жінка контролювала все, все, крім особистого життя. Вів'ян знала, що я тренерка з поведінки на побаченнях і консультантка із сумісності партнерів. Вона вже розповідала дещо про свої взаємини, але оце вперше, насправді, переді мною відкрилось. «Так, ну ж, бо відступимо на крок назад. Яка історія твого особистого життя?» – запитала я її. «Якщо коротко, то не втішно», – відповіла жінка. «Два роки у мене було щось з одним хлопцем. Я навіть не знаю, чи варто мені це взагалі називати чимось». Він точно не назвав би. Той хлопець жив зі мною в одному будинку в Нью-Йорку, ми спали разом, коли йому хотілося, потім був інший з роботи, коли я сюди щойно перебралась, але він надслав багато суперечливих повідомлень і те все якось розпалося. Останнім часом зависаю в додатках для знайомств і побувала начебто на мільйоні побачень, але щойно хтось зізнається, що я йому подобаюся, як я втрачаю до нього інтерес. Скажи мені правду, я проклята, я помру самотньою? Я засміялась. Ні, ти крута. Ти гарна, ти цікава, вмієш кермувати довбаними яхтами. Здається мені, що ти просто шукаєш щось не те. Я намагалась не надто захоплюватись, але відчувала, що повільно вмикаю тренерський режим. Я хотіла допомогти. Шукаю не те? Я не говорила нічого на зразок. Мені потрібні високі чи багаті хлопці. Я не про це перебила, я її. Ти чула коли-небудь про теорію прив'язаності? Ну, давайте. Прив'язаність. А, прив'язаність 101 перша. Теорія прив'язаності є однією з найпотужніших ідей науки про стосунки, якими я ділюсь зі своїми клієнтами. Ну-ну, це популярна схема, за допомогою якої легко пояснити, чому ми прив'язуємось до певних типів людей, чому минулі взаємини не склались, та чому нам не вдається позбутися шкідливих звичок. Ви можете прочитати цілі книжки на цю тему, як «Прив'язаність Аміра Левайна та Рейчер Геллер», і тримає мене міцно сю Джонсон, але теорія прив'язаності так змінила життя моїх друзів, моїх клієнтів і моє, що я вирішила тут також згадати про неї. Я працювала з людьми, які роками яким роками не в особистому житті. А потім вони дізнавались про цю схему та на її основі повністю змінювали свій підхід до нього. Це не просто, але можливо для того, щоб отримати результати, які вражають. Я знаю чимало людей, які завдячують вдалим шлюбом, тому. Що довідались процес теорії прив'язаності. Очевидно, що я дуже прив'язана до цієї теорії. Такий жарт. Прив'язана до теорії прив'язаності. Ну, добре, щось в цьому є. Замовивши напої, ми з вів'ян посідали серед подушок у віддаленому закутку кафе. Я взялась пояснювати, що таке теорія прив'язаності та в чому полягає її важливість. Теорію прив'язаності запропонував у своїй студії віковий психолог Джон Болбі. Він вважав, що діти мають вроджену прив'язаність до своїх матерів. Пізніше психологиня Мері Ейнсфорд вивчала відмінності у прив'язаності різних дітей шляхом постановки відомого тепер експерименту з назвою «Незнайома ситуація». Для цього вона запрошувала матерів із немовлятами віком від 12 до 18 місяців до власної лабораторії та спостерігала за ними під час реалізації низки сценаріїв. Відтак, спершу мати з дитиною заходила до кімнати, наповненої іграшками. Дитина почувалася у безпеці, граючись і обстежуючи все навколо, адже мати а, правила її за надійну базу, людину, що за потреби надала б допомогу. Потім лаборант прохав матір залишити кімнату та дивився, як дитина реагує на її відсутність та повернення за кілька хвилин. Мета експерименту передбачала дослідження здатності дитини вірити, що її потреби буде задоволена навіть за тимчасовою відсутністю надійної бази. Окремі немовлята демонстрували ознаки тривоги, що на їх мати виходила. З приходом матері такі діти тимчасово заспокоювалися та припиняли плакати, але потім гнівно відштовхували її та знову заливалися сльозами. Ейнсворт називала цих немовлят «тривожно прив'язаними». Інша група немовлят плакала, коли мати зникала, але заспокоювалась, що не та з'являлась. Такі немовлята швидко починали знову гратись. Це були безпечно прив'язані. Третя група не реагувала на те, що мати виходила з кімнати і не зважала на неї після її повернення. Ці діти вдавали, що ситуація їх не турбує, але за підвищеним пульсом і рівнем стресу вчені не розуміли, що вони засмучились так само, як і ті, що плакали. Це були немовлята з уникаючою прив'язаністю. Ейнсфорд з командою зробили висновок, що всі ми маємо однакову потребу в прив'язаності і увазі, але розвиваємо різні стратегії подолання, що дають нам змогу порозумітися саме з нашими вихователями. Ми. Ну, мені здається, що правильний висновок був такий би. з командою зрозуміли висновок, що всі немовлята мають однакову потребу. Якщо немовлята так себе поводять, це ж не означає, що доросла людина буде поводити себе так само. Якщо дослід проводять на немовлятах, значить, ну, результати цього досліду стосуються лише немовлят. Чи ні? Через роки дослідники з'ясували, що ця ж сама теорія стосується і типу прив'язаності в дорослому житті. Ну, добре, це буде ну, інший експеримент, інші висновки. До кого ми прив'язуємось? Як складається з ним взаємини? Та чому багато останніх виявляються успішними або ні? Але не кваптесь звинувачувати свою маму в особистих проблемах. Стосунки з батьками – лише один із низьких факторів, що визначає тип прив'язаності в дорослому житті. Так я щось не зрозумів. Вони брали тих самих немовлят і дивилися, що, наприклад, через 20 років вони поводять себе так само. Чи... А немовлята одні, а дорослі люди інші. Написано «Через роки», дослідники з'ясували. Написано «Через скільки років? Через п'ять?» Це також через роки. «Який у мене тип?» – запитала Вів'яна. «Єбанута!» – відбавива її вексидіверсіта. «Ну, мовила я, як у тривожно прив'язаних немовлят, які плакали, коли їхні матері виходили з кімнати і продовжували плакати, коли ті поверталися. Малюками вони хвилювали, що їхні потреби не буде задоволено. І вибухали від гніву та відчую. Ставши дорослими, бояться бути покинутими та хочуть постійного контакту зі своїми партнерами. Блять, де логіка, я не розумію. Але добре. Ну, тобто, ви пам'ятаєте, яку історію розповідає дівчина? що Вона розповідає, що як тільки людина каже, що там... Вона подобається. Хлопець каже, ти мені подобаєшся. Хлопець після цього перестає для неї бути цікавим. А Бо, тут Бояться бути покинутими. Та хочуть постійного контакту зі своїми партнерами. Це про таку ситуацію? Це ж про мене. Я усміхнулась. Ну, от просто, де логіка, блядь? Дівчина розповідає знову згадуємо, вона розповідає, що як тільки хлопець демонструє, що вона йому подобається, цей хлопець перестає бути для неї цікавим. А тут вона каже, точно, я зрозуміла, зрозумі... який тип людини ти. Ти така людина, що боїться бути покинутою та хоче постійного контакту зі своїми партнерами. Вона каже, я ж тобі це саме розповідала. Я усміхнулася. Вів'яна, вона справді надіслала мені сім повідомлень поспіл, коли тиждень тому я не відвідувала тренування. А, ну, вже це, дійсно, під це підходить. Хоча, знову ж таки, ну, партнери і дружба, мені здається, це також, так би, мовити. Ясно, що там нема диму без багаття, без вогню, це все ж розуміло, Але все одно, так би, мовити, притянуто за вуха. Свідомість тривожно прив'язаних людей сповнена стратегія активації, думок, про, що спрямовані на відновлення близькості. Наприклад, вони здатні невпинно міркувати про свого партнера, чи прокручувати в голові його чесноти, недооцінюючи власні. Так спотворення призводить до паніки, і коли тривожно прив'язані особи не відразу одержують відповідь від партнера, то лякаються, що їх кидають. Вони позбуваються тривоги лише під час активного спілкування з партнером. Це також змушує їх кидатись в стосунки та підтримувати останні, навіть за очевидною потреби перервати. Тривожно прив'язані бояться залишатись на одинці, та хвилюються, що йдеться про єдиний даний їм шанс на кохання. Є такий тип є людей. До чого тут дітки? Не зовсім зрозуміло експеримент з дітьми. Але у серед дорослих людей є такі дійсно. Тривожно-прив'язані бояться залишатись на одинці, та хвилюються, що йдеться про єдиний даний їм шанс на кохання. Ми в історіях стосунків з вами таких прикладів розбирали ну, дуже багато. Тривожно-прив'язані люди, пояснювала я, і не хочу ні в кого зараз тисти пальцем, також демонструють протестну поведінку. Люди з тривожним типом прив'язаності часто діють так, щоб привернути увагу партнера. Вони забагато телефонують чи надсилають надто багато повідомлень, погрожують піти, щоб спровокувати ремнищі, або скидати чи ігнорувати телефонні дзвінки, підкреслюючи власну позицію. А як же ті немовлята з уникаючою прив'язаностю, які поводились байдуже, коли їхні мами повертались до кімнати, хоча були засмучені? Вони відчували, що не можуть покладатися на того, хто піклується про них, бо він задовольняє лише окремі їхні потреби. Бля, які висновки. Такі немовлята виростають у дорослих з уникаючою прив'язаністю. Тож постійно намагаються зменшити біль від того, що їх відштовхують у дов'ячі, що насправді не хочуть спілкуватись. А от мені цікаво, ну, це ж вона, так би мовити, це ж не про досліди. Це вони просто, так скажуть, а, дивіться, з немовлятами був дослід. І є такі люди серед дорослих. Це точно такі самі немовлята. Ну, те. Це ж точно не був експеримент там, протягом 30 років, де над тими ж самими немовлятами робили через 2-30 років експеримент. Це ще цікаво, насправді. Як би вони потім з'ясовували, як вони там себе поводять в стосунках. У цьому та й фішка оцих всяких психологічних експериментів. Щось зробили, інше додумали і просто розповідаємо про те, що це наче наука. Так ось. Вони не вірять, що варто покладатись на інших для задоволення власних емоційних потреб, тож валіють ні з ким надміру не зближуватись. Люди з уникаючою прив'язаністю силкуються віддалитись, коли взаємини стають надто близькими. Описані спроби розірвати зв'язок називають стратегіями деактивації. Якщо ви чули від когось, я не готовий брати на себе зобов'язання, мені потрібен особистий простір, або моя робота насправді потребує багато зусиль, тож я не можу бачити з тобою зараз, ви спостерігали поведінку особи з унікаючою прив'язаністю, де їдеться, пиздить. Ну, ми неодноразово казали, що коли людина каже, я не готовий брати на себе зобов'язання по відношенню до тебе, тобто, з цією бабою, хлопець, наприклад, він такі слова каже. А буде інше, і він вже буде готовий брати зобов'язання. І це перевірено на багатьох-багатьох тисячах. Мені потрібен особистий простір. Знову, ну, ну, По-перше, це можуть бути просто красиві слова щоб сказати, що, слухай, блядь, щось мені з тобою не цікаво. Тобто у людини не вистачає сил, щоб завершити цю історію повністю. Але, ну, знаєте, як то каже, мені потрібна пауза. А це, от, так би мовити, так чи інакше, також про паузу. Так? Може, там, не таку велику, там, не на місяць, не на два. А просто мені потрібен більше особистого простору. Давай будемо з тобою бачитись, там, не три рази на тиждень, а раз на тиждень. Хоча, знову ж таки, це вже ознака того, що стосунки хуйові і херові, так? Моя робота насправді потребує багато зусиль, тому що я не можу бачитись з тобою зараз. Так, може це і правда? Може це і правда? Робота, ну, вона потребує зусиль. А навіть якщо ні, то це ж також, це не означає, що з людиною щось не так. Це означає, що цей хлопець, він в таких стосунках, з такою дівчиною, розуміє, що для нього робота важливіше, ніж спілкування з нею. Цікавіше, ніж спілкування з нею. І, знову ж таки, є просто багато-багато тисяч прикладів, коли хлопець не про, не, навіть не знає про якусь там стратегію деактивації, він особливо там не працює над своїми особистими якостями, а потім заходить до дівчину, і він готовий і на роботу забувати, і бачити з неї достатню кількість часу. Тому тут, так би мовити, беруться слова з загального ну, нашого життя, і кажуть, це ви ще з дитинства так запрограмовані. Ну, заїбісь. Люди з таким типом прив'язаності також зазвичай акцентують увагу на недоліках партнера та використовують їх як привід, щоб вийти зі стосунків і відновити незалежність. Вони фантазують про те, наскільки щасливішими були б на самоті чи з кимось іншим. Під час моєї розповіді про тип уникаючої прив'язаності Віван кивнула: «Ти точно описала всіх, із ким я коли-небудь зустрічалася». «Не будь суворою до себе, порадила я їй». Сувора так сувора. Така схема насправді надзвичайно поширена. Це називається цикл тривоги і уникнення. Тривожно прив'язані люди, очікуючи людина, яку вони кохають, почне відступати і їм своєю чергою доведеться за нею гнатись. Саме так сталося з колишнім Вівіан, який мешкав із нею в одному будинку. «Це було так захопливо?» – сказала Вівіан. «Я розмірковувала. Чи зателефонує він мені знову? Чи побачимось ми в ці вихідні?» Знову ж таки, ну так, ясно, що це нездорова поведінка, коли людина тягнеться до того, хто її там не поважає, і, і тягнеться до людини, яка її відштовхує. Але ж це не із-за того, що, так би мовити, вона така народилась і з запрограмована, запрограмована саме так жити. І я вважаю, що це більше про знання і про, дійсно про виховання як батьків, так і оточення, ну, тобто друзів, наприклад. Не знайшлося такого прикладу, який би сказав, слухай, треба себе поважати. Навіщо тобі такий чел, якщо ти не зможеш зайти, знайти чела, з яким у тебе буде все набагато крутіше, набагато позитивніше. І це норм. А бути в стосунках з тим, хто не зрозуміло зателефонує тобі чи ні, це гівно, це кал. І оце, що це ущербно, що тільки лахіток блядь, в таких стосунках бувають. Якщо б її в голову вбивали, я не скажу навіть протягом там, багатьох років, ну хоча б протягом року. І всі її друзі кажуть, бути в таких стосунках – це покінченому. Це для лашпет. І все. І з великою майвірністю, якби вона там не була б народжена, якби вона потім на такого хлопця натрапила, вона така, єбать, ні, я не хочу бути Лашпєтою. Можливість того, що її відштовхнуть, породжувала тривогу. Відчуття, яке Вівіан помилково вважала метеликами в животі. І коли хлопець узявся віддалятись, воно ще посилилось. Тим часом паробок з прив'язаності, прив'язаностю, в переживав дещо геть інше. Люди з таким типом прив'язаності бояться втратити свою незалежність. Тобто, коли Вівіан почала наближатись, це найбільш, ймовірно посилювало його нездоровий погляд на взаєминий та породило бажання відійти ще далі. Або вона просто не підходила під його критерії. Він розумів, ну, якщо вони живуть в одному будинку, чого не потрахатись. Але ну, для траха, наприклад, вона підходяща особа. А, наприклад, для побудови стосунків – ні. Якщо так подумати, промовила я, цикл тривоги і уникнення має сенс. Люди з уникаючою прив'язаністю так добре вміють відштовхувати інших, що опиняються у лише тоді, коли партнер особливо наполегливий. «Я насправді страшенно наполегливо», – зізналась Вів'ян. Нарешті з'явився офіціант з нашими напоями. Вів'ян дивилась у вікно на пару на лавці біля кафе. «А що з тією останньою групою небавлят, які переставали плакати, коли їхня мама поверталась?» – запитала вона. «Це безпечно прив'язані діти, які були впевнені, що мама задовільніть їх потреби. Люди з безпечним типом прив'язаності – ідеальні партнери. Вони надійні, на них можна покластись, прагнуть уникати драм». О! А якщо їм це не вдається, то чудово долають такі, коли бачать, що зараз почнуться. Гнучки, вміють пробачати то нормально спілкуються. Вони поводяться послідовно, встановлюють здорові кордони, їм комфортно у близьких стосунках. Люди, що мають безпечний тип прив'язаності, загалом повідомляють, що більш задоволені взаєминами, ніж люди з уникаючою та тривожною прив'язаністю. Я практично ніколи не зустрічалася з кимось таким, відповіла Вів'ян. Цих людей із безпечним типом прив'язаності десь 1%. Насправді, 50% людей притаманна безпечна прив'язаність, 20% – тривожна, 25% – уникаюча. А решту становить так звана тривожно-уникаюча група. Це може здатись гарною новиною. Проблема полягає в тому, що хоча люди з безпечною прив'язаністю охоплюють 50% населення, серед одинаків їх значно менше. Це тому, що безпечно прив'язані люди зазвичай швидко когось собі знаходять. Вони легко вибудовують здорові стосунки, тож зазвичай залишаються в них. Ось чому серед осіб, що шукають взаємини, повно представників тривожної уникаючої прив'язаності. Тоді, коли я пояснив соцеві Іван, вона зітхнула. Я пускаю руки, мовила дівчина, допиваючи смузі. Вона так сказала, але не зробила. Вправа. Визначте свій тип прив'язаності. Якщо вам цікаво, який тип прив'язаності у вас, дайте відповідь на ці запитання. Перше. Наскільки вам комфортно у близьких інтимних стосунках? Наскільки ви прагнете уникати близькості? Друге запитання. Наскільки ви хвилюєтесь про кохання і інтерес до вашого партнера? Ви постійно переймаєтесь стосунками? У вас може бути тривожний тип прив'язаності, якщо ви прагнете близькості, але не впевнені, що у ваших стосунків є майбутнє та те, що ви цікаві своєму партнерові. У вас може бути уникаючий тип прив'язаності, якщо вам не затишно, коли ви надто зближуєтесь, та цінуєте свободу більше за стосунки. У вас може бути безпечний тип прив'язаності, якщо вам комфортно і у близькості, і наодинці, і ви не часто переймаєтесь стосунками. Можете пройти онлайн-тест послання посилання на який знайдете на моєму вебсайті, щоб точно з'ясувати свій тип прив'язаності. Шукайте безпечного партнера. Хоча Вів'ян сказала, що відступається, кілька місяців після нашої розмови вона намагалась вибудовувати стосунки по-новому. Вів'ян шукала безпечних партнерів. На це знадобився певний час. Вона починала зустрічатися з кимось і скаржилась, що той нудний. Після докладних розпитувань я засувала, що це зазвичай означає прихильність цієї людини до неї. Наприклад, Вів'ян повідомила хлопців, з яким побувала на двох побаченнях, що у наступній вихідні збирається до Сіетла. А він надіслав їй перелік рекомендованих ресторанів. Описуючи мені цю ситуацію, насамкінець Віван підсумувала. От чому я більше ніколи не хочу з ним бачитись? Постривай, що? перепитала я. Я йому, очевидно дуже подобаюсь. Це жалюгідно. Появі? Так вона їбанута. В этом та й фішка, що вона то собі шукає нормального хлопця. Так, можливо, ну, як то кажуть, якщо тебе про щось не. Питають і не просять. Краще цього не робити. Але, в принципі, якщо хлопець там скинув а, перелік якихось там кав'ярин, ресторанів з того міста, куди вона їде, і вона каже, що це жалюгідно, ну, хто з них жалюгідний? Я, як могла, намагалась допомогти Івану поглянути на ситуацію з іншого боку. Хлопець волів прислужити їй, бо вона йому подобалась. Це був вчинок надійної, а не жалюгідної людини. О! Ми працювали над тим, щоб Вів'яна вирвалася з циклу тривоги і уникнення. Як можна сказати, що Вів'яна ахуєвша тьолка? У неї цикл тривоги і уникнення. Отже, якщо історія Вів'яна вам близька, то ви вважаєте себе тривожно прив'язаними, це ваше домашнє завдання також. Зауважте, я не хочу сказати, що всі, кого ви маєте за нудних, насправді таємно є надійними. Вони можуть справді виявитись нудними. Але час припинити прагнути постійних перегонів. Я кинула в Іван Виклик, спробуй зустрічатися з безпечними партнерами, з тими, хто пише, коли пообіцяв не писати, хто розповідає, що у нього на думці, хто не грає в ігри, уникає драм або навіть попереджує їх. Те саме стосується і вас, мої читачі, з уникаючою прив'язаністю Знайдіть собі безпечного партнера. Навчаємось саморегуляції. Водночас ви можете працювати над тим, щоб самому наближатись до безпечного типу. Попри те, що типи прив'язаності залишаються відносно постійними протягом усього життя, приблизно чверть людей здатна змінити свій тип упродовж чотирьох років. Для цього доводиться докладати зусиль, але змінити власний тип прив'язаності – реально. Віван твердо вирішила все змінити, а для неї це означало навчитись саморегуляції, керування руйнівними імпульсами і емоціями. Вона навчалась не панікувати, що хтось їй не відповідав негайно. Працювали над тим, щоб у такі моменти заспокоювати тривогу, прогулінку чи телефонною розмовою з подругою. Обидві варіанти більш здорові, ніж надсилати 14 повідомлень хлопцеві, з яким познайомилася в ліфті на роботі напередодні. Це точно. Тим же з вас, у кого уникаючи ті прив'язаності, варто зважати на власні почуття, коли розумієте, що віддаляєтесь. Пробуйте просити простору, а не зникати десь у ньому. Або коли відчуваєте, що зосереджуєтесь на недоліках партнера, то прагнете через них піти. Застосуйте іншу техніку. Натомість шукайте позитивні риси характеру. Пам'ятайте, що ніхто не є бездоганним. Тож, коли ви підете, наступна людина, з якою зустрічатиметесь, теж не буде ідеальною. Самостійно змінити свій тип прив'язаності складне завдання. У підсвідомості криється безліч причин того, чому ми такі, які є. Тож порпаючись у минулому ризикуємо наштовхнутися на несподівані та складні питання. Що якщо наші стосунки з мамою пов'язані з нашим типом прив'язаності, а ми, знайшовши здоровішу прив'язаність, зраджуємо чи кидаємо її, може вам доведеться усвідомити, що ви не отримували того, що вам потрібно від людини, від якої вам це треба було найбільше. Багатьом людям здалося б корисним говорити ці питання з психотерапевтом. Стосовно багатьом є питання. Ми з Вівіани далі розмовляли про її особисте життя після кожного заняття. Незабаром вона перестала називати нудними хлопців, які виявляли до неї симпатію. Вівіан Гордон написала мені, що відшила залицяльника з відверто уникаючим типом прив'язаності. І видайте, що десь за півроку вона познайомилася з вродливим хлопцем, який щойно приїхав до Сан-Франциско з Г'юстона. Після їхнього першого побачення у п'ятницю вечора він зателефонував і сказав: Ти мені дуже подобаєшся, я хочу завтра знову зустрітися з тобою. Замість того, щоб визнати це жалюгідним, Вівіан снідала з ним наступного ранку, як він і просив. Сніданок перейшов у прогулянку, прогулянка у зустріч з її друзями у пабі, зустріч у п'яненьку поїздку на таксі до його будинку та в довгий сон. Минуло два роки, а вони і досі сплять разом. Ключові висновки. Теорія прив'язаності – популярна схема для розуміння стосунків. За допомогою неї легко пояснити, чому ми прив'язуємось до певних типів людей, чому минулі взаємини – не склались, та чому не можемо позбути шкідливих звичок. У вас може бути тривожний тип прив'язаності, якщо ви прагнете якнайбільшої близькості, але не впевнені, що ваших стосунків є майбутнє, та що ви цікаві своєму партнері. У вас може бути уникаючий тип прив'язаності, якщо вам не затишно, коли ви надто зближуєтесь і ви цінуєте незалежність більше за стосунки. У вас може бути безпечний тип прив'язаності, якщо вам комфортно, і у близькості, і на одинці, і ви встановлюєте чіткі межі. Люди з безпечною прив'язаністю становлюють 50% населення, але не серед тих, хто шукає взаєми, наскільки вони зазвичай знаходять стосунки та залишаються в них. Люди з тривожною та уникаючою прив'язаністю часто зустрічаються між собою, посилюючи найгірші тенденції одне одного. Якщо у вас тривожний чи уникаючий тип прив'язаності, ви можете розвинути в собі навички краще вибудовувати стосунки, шукаючи партнерів із безпечною прив'язаністю та навчаючись саморегуляції, керування власними руйнівними імпульсами і емоціями.